A hora íntima. Quem pagará o enterro e as flores se eu me morrer de amores? Quem dentre amigos tão amigo para estar no caixão comigo? Quem em meio ao funeral dirá de mim, nunca fez mal? Quem bêbado chorará em voz alta de não me ter trazido nada? Quem virá despetalar pétalas no meu túmulo de poeta? Quem jogará timidamente na terra um grão de semente? Quem elevará o olhar covarde até a estrela da tarde? Quem me dirá palavras mágicas capazes de empalidecer o mármore? Quem, oculto em véus escuros, se crucificará nos muros? Quem, macerada de desgosto, sorrirá, rei morto, rei posto? Quantas debruçadas sobre o báratro sentirão as dores do parto? Qual a que branca de receio tocará o botão do seio? Quem, louca, se jogará de bruços a soluçar tantos soluços que há de despertar receios? Quantos os maxilares contraídos o sangue a pulsar nas cicatrizes dirão Foi um doido amigo? Quem, criança, olhando à terra ao ver movimentar-se um verme, Observar a um ar de critério. Quem, em circunstância oficial, há de propor meu pedestal? Quais os que, vindos da montanha, terão circunspecção tamanha Que eu hei de rir branco de cal? Qual é que o rosto sulcado de vento Lançará um punhado de sal na minha cova de cimento? Quem cantará canções de amigo no dia do meu funeral? Qual é que não estará presente por motivo circunstancial? Quem cravará no seio duro uma lâmina enferrujada? Quem, em seu verbo inconsútil, há de orar? Deus o tem em sua guarda. Qual o amigo que a sós consigo pensará? Não há de ser nada. Quem será a estranha figura a um tronco de árvore encostada com um olhar frio e um ar de dúvida? Quem se abraçará comigo que terá de ser arrancada? Quem vai pagar o enterro e as flores Se eu me morrer de amores?